damna istje sati. Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan i srdačan pozdrav iz emisije Lječnik vam savjetuje. Današnja emisija nosi jedan krasan naslov Dobrota u krvi. Može se pitati zašto taj naslov i što nam on zapravo želi reći. Neki od vas vjerojatno znaju, a drugi ćete ih saznati tijekom naše emisije da je sljedeći tjedan, točnije 25. listopad, dan darivatelja krvi. Dan izuzetno humane ljudske i top dobre akcije dobrih ljudi, stoga će i naša današnja misija biti usmjerena u tom pravcu, dakle, darivanju krvi. Ogroman je broj ljudi kojima je nečija krv spasila i produžila život, a također je i nemali broj ljudi koji se odlučio dati svoju krv za druge, za one potrebite, a to smo svi mi, jer doista nikad ne znamo da li ćemo je i mi zatrebati jednog dana. Što je to zapravo krv? Ja ću samo kratko reći, krv je tjelesna tekućina koja pokretana srčanim radom neprestano cirkulira u krnim žilama i čija, se funkcija, i čija je funkcija da omogući život stanicama. Kako su potrebe stanica mnogostruke, tako je i funkcija krvi vrlo složena. Pa možemo govoriti, ja ću pobrojiti sada samo funkcije, dakle o respirator, respiratornoj, nutritivnoj, ekskretornoj, le, regulatornoj i obrambenoj funkciji krvi. A malo kasnije mi ćemo to pojasniti i moja gošća će vam to dakle detaljnije sve objasniti. E, krv se sastoji od dva dijela, od krvne stanice i krvne plazme. Razlikujemo tri vrste stanica, a to su najbrojni eritrociti, zatim leukociti i trombociti. Krv je vrlo e, viskozna, živka tekućina, do šest puta gušća od vode. Njezin pH je 7,4. I tako bismo mogli nabrajati redom, ali kao što rekoh, e, ovo su samo neke i općenite napomene o krvi. A više o njoj reći će nam moja današnja, draga gošća. To je primarijus doktorica medicine Irena Jukić, e, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu e, u Zagrebu. Doktorice Jukić, ja vas srdečno i toplo pozdravljam u našoj emisiji. U našoj studije evo ste drugi puta. Hvala vrlo na pozivu. Mi je, vrlo mi je drago zbog toga. Evo, e, kao što je rekao, budući da nam se bliži taj dan, koji e, je dan darivatelja krvi, mi ćemo današnju cijelu emisiji posvetiti toj temi. Mislim da je to tema koja i zaslužuje jedno emisiju. A prije li ćemo početi nas, ra, naš razgovor jednom pjesmom koja da nas uvede u ovu lijepu temu, dakle, dobrota u krvi, e, bit će pjesma Dobri ljudi, jer samo dobri ljudi su i darivatelji krvi. Zlomjena, ja sam Buda Niša noćima, svojoj braći, svojim sestrama, evo si tu. Vriča ladnog kamena, nisto perja njenog jastuka. Evo sišću tu do vas, da vam rečem svoju ljubov. Ja ustajem, nebesima, zahvaljujem, što sam s tu. Who? <laughs> Evo, poštovani slušatelji, nadam se da ste pažljivo pratili naš uvod i znate o čemu ćemo danas govoriti, odnosno o čemu ću razgovarati sa svojom dragom gošćom, doktoricom Jukić, i doista mi je posebno zadovoljstvo i veselje da ste s nama ponovno danas u ovom studiju. E, kao što rekao, bliže se dva, dan 25. listopada, dan darivatelja krvi. E, Reku da ste nam bili prije, evo, ja sam pogledala malo, gotovo 4,5 godine u studiju kako Brze, vrijeme brzo prošlo. prolazi. Da. Pa evo, možda da se osvrnemo na taj neki minuli period, što ima Novoko u vašem zavodu, što se promijenilo i da nam naprosto kažete nešto o vašoj ustanovi i povijesti razvoja transfuzijske medicine. Pa u samom zavodu, na samom početku, zaista hvala što ste me pozvali, zaista je brzo prošlo ovih 4,5 godine. Uh, jer imamo da je to bilo neki dan ja isto <laughs> da. a s druge strane naravno umeđu vremenu se i puno lijepih stvari dogodilo Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu ne samo da je najveća transfuzijska ustanova i samostalna ustanova za transfuziju u Hrvatskoj nego zavodima i jednu drugu proizvodnju, to je proizvodnja infuzijskih otopina, odnosno farmaceutsku djelatnost koja sadrži u sebi i fra, pa, proizvodnju e, infuzijskih otopina i proizvodnju medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu, dakle, e, plastičnih proizvoda, kao što su kateteri, setovi, E, drejnovi, sve ono što se koristi zapravo u medicini e, kao dodatni pribor. Uh -huh. e, ono što je veliki iskorak i promjena je da smo mi umeđu vremenu e, zapravo od e, zadnji dan prošle godine e, kupili od plive, odnosno to je već postala teva u to vrijeme, jedan e, krasan pogon za proizvodnju infuzijskih otopina i uz odobrenje, odnosno e, garanciju e, vlade Republike Hrvatske smo podigli kredit i, i došli u posjed jedne velike proizvodne lokacije koja zapravo garantira m, Prvo Hrvatskoj da će biti nezavisna glede e, infuzijskih otopina o uvoznicima. S jedne strane, s druge strane.